2. Az egész baj tulajdonképpen én idéztem elő, mert nem hagytam megölni cserevészt. A Marsei kikötőnek megvannak a maga iratlan, de az írottnál is szigorúbb törvényei. Azért szigorúbb, mert aránylag igencsekét törvénysértésekért agyonveréssel fizetnek. Ilyen törvény például, hogy ne avatkozza te barátod magánügyeibe, Se kíváncsiskodásból, se erkölcsi felháborodásból, se részvédből, se anyagi érdekből, és egyáltalán semmiféle oknál fogva, ha csak valami jogod vagy között nincs hozzá. Ezekben a kocsmákban már többször előfordult, hogy valaki a szó legszorosabb értelmében nagyon verte a szeretőjét, annélkül, hogy a számos jelenlévő közül bárki is közbelépett volna. A kikötő pampáin az asszonyt verő férfi tabu. Két ember, akinek valami keselni valója van, tabu. Minden ember, akit vernek, hanem a barátod, rokonod vagy jövedelmező üzlet feled, tabu. Aki a parancsolatokat nem tartja meg, az igazán nem lehet hosszú életű speciál ezen a földön. Nos, a kikötői vénasszonyról elnevezett vendéglőbe csenevészt, akit előzőleg nem ismertem, agyon akarták verni, mert rendőrkémnek nézték. Nem is tudom, miért sajnáltam meg ezt a vézna reimül suhancot annyi ember közül, akiket már verni láttam. Éppen ezt a szomorú kölyköt, de annyira, hogy szinte önmaga ellenőrzésen nélkül vettem ki a kormányos mancsaiból, aki természetesen úgy vágott rögtön szálljon, hogy hanyattestem. És ha részfejű, meg Bobby nincsenek jelen, a gyilkosok bizonyára megszigonyoztak volna, ahogy ők a késelést nevezik tréfásan. Nagykerülővel leértünk a régi kikötőbe, és törzscsapszékünkbe, a Grand Bar de Lyon-dorban lemostuk a sarat és a vért magunkról. Aztán pálinkát rendeltünk, és fixírozni kezdtük Csenevést, aki remegő kézzel ügyetlenül cigarettázott. Meg akart szólalni, de olyan vékonyka hang jött csak ki a torkán, hogy kénytelen volt krákogni egyet, aztán illedelmesen azt mondta: Köszönöm, amit tettek. – Miért kezdte a kormányos azt kiabálni, hogy spion vagy? – Mert én keresem a bátyámat, aki itt eltűnt. – Eltűnt embereket keresni, aki kötőben nem hálás dolog, vélte Bobi. – Mi a foglalkozása? – Lakatos vagyok. – Ne fia. fiam! – szólt rá részfejű és felemelte Csenevész piszkos kis kezét. Még soha életedben nem dolgoztál fizikai munkát. Mit csinálsz Marszelyben? Itt lakom. Ne hazudoz. szóltam közbe. Soha életedben nem voltál Marszelyben, különben nem kezdtél volna a republik felé futni, mikor azt kiabáltam, hogy a régi kikötőhöz. Hallgatott. Hát nézd, nevész, mondta részfejű. Miután össze-vissza hazudozol mindenfélét, nem fogunk veled barátkozni. Egy tanácsot adhatok. Hord el magad ebből a városból, mert ha még egyszer a kormányos kezébe kerül a nyakad, hideg lesz, mire ellereszti. Csenevész maga elé nézett, és egy idő múlva, mint aki végre elszánta magát, hogy vallani fog, megszólalt. Én, kezdte akadozva. Egy Bremont nevű férfit keresek, aki három hónappal ezelőtt Rómából jött ide, üzleti ügyben, a fivérem az illető. Egy rejtélyes levelet kaptunk tőle, hogy valami bűnt követett el, és ezért örökre búcsúzik. A rendőrség is kereste? Igen, és nemrég értesítettek, hogy a nyomozás holtpontra jutott. Most én eljöttem őt megkeresni. Részfejü tűnődve fújta a füstöt. Láttam rajta, hogy ideges, és ezt leplezni igyekszik. Azt mondott, Bremontnak hívják. Rajzoló, húsvét táján járt Marszelyben. Igen, igen, az Istenért, megragadta részfejű karját. Maga tud róla valamit? Tudni éppen nem tudok róla, de valamit hallottam. Rémlik, lehet, hogy meg fogom tudni, hol van, ha egyáltalán van, ami magába véve is külön probléma tárgya. Egy kellemes hölgyismerősöm, bizonyos micsuri, azt hiszem, tud valamit erről az úrról. Kérem, hozzon össze vele? könyörgött szinteli hegve Csenevész. Nem hiszem, hogy ezt megtenném. Megint csak úgy járnál, mint a kormányossal. Eltűnt emberek után érdeklődni nem valami szalonképes viselkedés itt a régi kikötő környékén. Ezzel szemben ajánlatom a következő. Feküdj le aludni, holnap délután találkozunk itt, és addigra megtudom, ami tőlem telik. Miután Csenevész belátta, hogy legokosabb, ha szót fogad nekünk, hazament. Mi hárman nekivágtunk az éjszakának. Tudjátok, kezdte részfejük, azt hiszem, ezt a szegény ördögöt megszigonyozták. Nem tudom pontosan, mit mesélt, Michuri, de úgy emlékszem, hogy a vörös pofa és az orosz szása intézték el. Itt a kikötőben, mint a vad találó nevekkel jelöltek meg mindenkit, és ez volt tulajdonképpen az igazi neve, mert a legtöbbnél a valóságos kereszt és vezeték neve jóformán ismeretlen volt a barátai előtt. A fenti két név rettegett volt a külvárosban. Micsurit a japán táncos nő gyengétszálak fűzték részfejhöz, és a zenéttől, lampionoktól, matrózoktól, zajos és mozgalmas Rüdellamúr egyik csapszékében szórakoztatta a vendégeket. A keskeny utca zsivajában és torlódásában részeg légionisták és tarkabarka árusok között tréseltük magunkat a golyó mulató irányába. Úgy tudom, hogy mi csúri is benne van a játékban. A lánynak nagyon rossz emlékező tehetsége van, ezt próbálom majd kihasználni, mert egyenes úton még nekem sem mondana meg őszintén semmit, mondta részfejű. A golyó a külváros legjobb mulatói közé tartozott. Vágni lehetett volna a füstöt, amit még súlyosabbá tett az olajba rántott hal nehéz szaga. Egy félszemű matróz harmonikázott és érzelmes dalt énekel Dodóról, aki levelet ír babájának a társaság szigetekről. A helység hátsó falát négy bokszal látták el. Ezek egyikébe ültünk be hárman, és ide rohant hozzánk rögtön micsúru, amikor megpillantotta a részfejüt. Valahonnan egy borízű hang gordított feléje. Kiött. – Részfejű Bobby és a füttyös? – A füttyös én voltam. Közbevetőleg megjegyzem, hogy triumvirátusunk elég jó hírnévnek örvendett a kikötő százezregre menő verekedő csirkefogói között. Az ilyen hírnév nagyon kétes értékű, mert ha az emberek évvégén mérleget készítenének az afférjeikről, senkinél sem mutatkozna nagy különbözet a bevett és kiadott pofonok egyenlegénél. Itt már voltak legendás hírű verekedők, hallottam herkulesi gyilkosokról, de olyanról, akit több ízbe nevertek volna félig holtra, nem hallottam. micsori bájos kis japán teremtés volt, és vizes pohárból itt a rumot. Részfejű titokzatos és aggódó arccal hajolt hozzá. Hol van a vörös is az orosz? Ők most Olaszországba mentek, nőket visznek valahová Gíneából, és hozzá hozzátette. Miért, mi van? Emlékszel, mi csináltunk húsvétkorabbal a francia fiúval, aki Rómából jött? Gyors oda pillantást vetett felém. A rendőrség a nyomukban van. De hát, révedezett bizonytalanul, Micsúli, te ott sem voltál? Hülye, én álltam az ajtóba, hogy neked milyen rossz fejed van? Én tulajdonképpen nem is csináltam semmit. Nekem nem magyaráz, nagyon csúnyán eltettük lábalóla azt a pasast. Arról nem is volt szó, hogy megölitek. Nem nézzük az babám, hogy miről volt szó. Ebbe az ügybe csúnyán belemáztál te is. Én? Mi csináltam én? Mikor az a szőke elsütötte a fegyvert, már halottnak tettettem magam. Én azt hittem, hogy csak egy viccről van szó itt, valamit réfáról. Lassan kezdett kibontakozni az egész hajas gaztett. Marszelyben nem is ritka csíny, hogy valakit, aki kellemetlen bizonyos embereknek egy jó ötlettel beugratnak a légióba. Egy óra múlva már rekonstruálni tudtuk a történteket. Valami párizsi úl felbérelte Szaszimovot és a vöröst, hogy Bremontot ugrassák be a légióba. Éjjel leitatták a fiút, zajos mulatozást csaptak a golyó külön szobájába, valahogy revolvert adtak Bremont kezébe, a revolverbe olyan puharugót tettek, hogy mozdulatra elsüti. Mikor a részeg ember kezében dörrent a fegyver, Michuri a földre vetette magát. A jelenlévők nagy riadalom közepette megnézték Micsulit, aztán meghalt, felkiáltással szerteszét rohantak. A holtrészek bremontot a vörös ragadta magával, és a kétségbe esetten síró fiatalembert még jobban megijesztette. Holnap már minden kikötő megkapja a személyleírásodat. Ha megkerülsz, tíz év csejem. Adok neked egy jó tanácsot, itt ez a szerpentinút, eredj fel a Fort St. és jelentkezz a légióba. Ott nem kereshetnek, és egy év múlva már a kutya se törődik az ügyjel. Ő maga támogatta az erőt kapujáig a részek Bremontot. A fiatalember, aki azt hitte, hogy megölte Michurit, belépett a poszt mögött a Citadella kapuján, ahova mindenkit beengednek, de civil még soha nem jött ki.